не зможе за нею послати. Каліан погодився і сказав, що сам відправить слугу повідомити Карантеса. Але після того, як караванщик пішов і я заговорив про гінця, Каліан заборонив мені відправляти його. Він сів роздумувати, що ж йому залишив караванщик. І? Що це було? Щось схоже на саркофаг які знаходять в древніх стегійських могилах. Та цей був у формі кола, як покрита металом чаша. Матеріал, з якого він був зроблений, був як мідь, але твердіший, і увесь покритий єрогліфами, такими, як на древніх менгірах Південної південній стегії. Кришка була намертво прикручена до чаші різними смужками з металу, схожого на мідь. Що було всередині? Людина з каравану не знала. Він тільки сказав, що ті, хто дав йому саркофаг, стверджували, що це безцінна реліквія, знайдена серед могил глибоко під пірамідами і послання Карантису від щирої любові, що дарувальник відчуває до жреця Ібіса. Каліан Публіко вважав, що в саркофазі лежить діадема королів велетнів, який жили в тих землях до того, як предки стегійців не з'явились там. Він показав мені малюнок, вигравірований на кришці, котрий, як він клявся, виконаний в формі діадеми, яку, відповідно до легенди, носили королі-монстри. Він вирішив відкрити чашу і подивитися, що в ній. Він просто сходив з розуму, думаючи про легендарну діадему, Прикрашено такими небаченими коштовностями, відомими лише древнім расам, що тільки один із цих камінців може оцінюватися дорожче за усі коштовності світу. І я попереджав, щоб він цього не робив, та майже перед північю він пішов, один, у замок, ховаючись у тіні, поки сторож не пройшов на інший бік будинку» а потім відчинив двері ключем, що носив на поясі. Я слідкував за ним стіні магазину шовку, поки він не зайшов. А потім я повернувся у свій дім. Якщо в чаші була діадема чи щось інше дуже коштовне, він мав намір сховати це де у замку і знову непомітно зникнути. Потім на світанку... Він хотів діняти галас, ніби злодії залізли в його дім і подсупили власність Карантеса. Ніхто не повинен був знати про його нічні походеньки, крім візничого і мене, і ніхто із нас не зрадив би його. «А сторож?» – спитав Деметріо. Халя не думав, що сторож його побачить. Він збирався розіп'яти його як спільника крадіїв», – відповів Промеро. Аргус зглитнув і смертельно зблід, коли зрозумів усю дволикість і підступність свого роботодавця. «Де цей саркофаг?» – запитав Деметріо. Промеро показав, і інквізитор хмикнув. «Так, якраз та кімната, де на Каліана напали!» Промеро затряс тонкими руками. Навіщо людина зі Стигії буде посилати Карантесу подарунок? Древні боги підозрілі мумії прибували раніше по караванних шляхах. Але хто любить жреців Ібіса в Стигії, де досі поклоняються Сету, який звертається колами серед могил в темноті? «Бог Ібіс бореться з Сетом із першого світанку над землею, а Карантес бореться з жерцями Сета усе своє життя. Тут криється щось темне і дивне. Покажи нам той саркофаг!» – повелів Деметріо. І Промеро, вагаючись, показав дорогу. Усі послідували за ним – за винятком Конана, який явно не звертав уваги на насторожені погляди охоронців, що за ним слідкували, і здавався просто зацікавленим. Усі пройшли крізь розірвані завіси і ввійшли в кімнату, котра освітлювалася іще гірше, ніж коридор. Двері з іншого боку кімнати вели в інші приміщення, а стіни були розмальовані фантастичними образами. «Богами дивних земель і далеких народів». Промеро різко скрикнув. «Дивіться, чаша! Вона відчинена і порожня!» По центру стояв дивний циліндр біля чотирьох футів у висоту і майже три фути в діаметрі в найширшій його частині, яка була посередині між верхом і низом. Важка, гравійована кришка лежала на підлозі, а за нею валялися молоток і долото. Деметріо заглянув всередину, завмер на мить, здивований невиразними ієрогліфами, і повернувся до Конана. «Цю річ ти прийшов красти!» – варвар похитав головою. «Хіба одна людина може це звідси винести?» «Смужки розрізані долотом!» розмірковував Деметріо. І поспіхом. Є відмітини, де молоток не попав по долоту і бив по металу. Ми можемо припустити, що Каліан відкрив чашу. Хтось ховався неподалік, можливо, за завісами дверного отвору. Коли Каліан відкрив чашу, вбивця накинувся на нього». Або міг убити Каліана і відкрити чашу сам. Це страшна річ, затримтів керуючий. Вона занадто древня, щоб бути священною. Хто коли-небудь бачив подібний метал? Він здається твердішим за аквилонську сталь. А подивіться, вона роз'їдається іржею. Та подивіться ось тут, на кришці. Промеро. Показав тримтячим пальцем. «Що ви про це скажете?» Деметріо підсунувся ближче до викорбуваного малюнку. «Я б сказав, що це корона. Чи щось подібне?» Хмикнув він. «Ні!» – вигукнув Промеро. «Я попереджав Каліана, але він не повірив мені! Це змія, що кусає себе за хвіст!» Це знак Сета, старого змія божества стихійців. Чаша – надто древній предмет для людського світу. Це релікти з часів, коли Сет ходив по землі в подобі людини. Можливо, раса, яка з'явилася від нього, зберігала останки своїх царів в таких футлярах, як цей. І ти хочеш сказати... Що ці кістки піднялися, задушили Каліана публіку і пішли погуляти? У цій чаші лежала не людина, прошепотів керуючий. Його очі округлились і загорілись. Яка людина зможе тут поміститися? Деметріо вилаявся. Якщо кона не вбивця, «То вбивця досі десь у замку. Діонус і Арус, залишитесь тут зі мною. І ви, троє затриманих теж. Інші, обшукайте ось замок!» Убивця, якщо він не вислизнув до того, як Арус знайшов труп, міг втікти тільки тим шляхом, яким увійшов Конан. І в цьому випадку Варвар мав би його бачити». Якщо, звичайно, варвар говорить правду. Я не бачив нікого, крім цього пса, пробурчав Кунан, показуючи на Аруса. Звісно, не бачив. Ти і є вбивця, сказав Діонус. Ми даремно витрачаємо час, але ми обшукаємо приміщення, аби дотриматись формальностей. Та якщо ми нікого не знайдемо, я обіцяю, ти будеш співпинен. Палений. Згадай закон, темноволосий дикун За вбивство ремісника тебе відправлять в копальні За купця повісять, а за дворянина спалять Конан у відповідь ошкірився Воїни почали обшук Решта, що залишилася в кімнаті, чули, як вони тупотять верх вниз по сходам Пересувають якісь предмети, відчиняють двері і перекрикуються із різних кімнат. «Конане!» – сказав Деметріо. «Ти знаєш, що буде означати для тебе, якщо нікого не знайдуть?» «Я не вбивав його!» – огризнувся кіморієць. «Якби він завадив мені, я б розкроїв йому череп, але я не бачив його до того, як побачив труп. Щонайменше, хтось відправив тебе сюди вкрасти!» Сказав Деметріо А своєю мовчанкою Ти сам звинувачуєш себе у вбивстві Того очевидного факту, що ти тут Достатньо, щоб відіслати тебе у копальні Признаєш ти провину чи ні Та якщо ти розкажеш усе як є То можеш врятувати себе від ганебного стовпа Добре, неохоче Промовив Варвар. «Я прийшов викрасти заморійський діамантовий браслет. Одна людина дала мені мапу замку і розказала, де його шукати. Браслет зберігається в тій кімнаті». Конан показав, якій. «У ніші у підлозі, під мідним шемським божеством». «Він говорить правду», – сказав Промеро. «І я думаю, не більше шістьох людей знають, Секрет цієї схованки Та якщо тобі так довіряють Глузливо сказав Діонус Чи збирався ти Віддавати браслет Замовнику І знову блакитні очі Блиснули вогниками образи Я не собака Пробурмотів Варвар Я тримаю своє слово Хто тебе сюди послав? Запитав Деметріо але Кунан похмуро мовчав. Охоронці по одному повернулися після своїх пошуків. «В будівлі ніхто не ховається», – сказали вони. «Ми обшукали все навкруги. Знайшли люк, через який увійшов Варвар. Засув на ньому перерубаний напіл. Людину, що захотіла б вислизнути тим шляхом, побачила б наша охорона, хіба що він втік до нашого прибуття». Однак для того, щоб дістати слюка знизу, він мав би навалити купу меблів, а цього зроблено не було. Чому він не міг втекти через центральні двері, якраз перед тим, як Арус обійшов будівлю? «Тому що, – сказав Деметріо, – двері було замкнено зсередини, а ключі, якими можна було їх відкрити, знаходяться один у Аруса». А другий досі висить на поясі каліа на публіко. Другий охоронець сказав мені здається, я бачив канат, яким скористався вбивця. Іде ж він, Дорньо. вигукнув Діонус. В кімнаті, що примикає до цієї, відповів охоронець. Це товстий чорний канат, закручений навколо мармурової колони. Я не зміг його дістати. Він повів до кімнати, заповненої мармуровими статуями, і показав на високу колону. Раптом він завмер. «Канад зник!» – закричав він. Його тут ніколи й не було!» – фиркнув Діонус. «Клянусь Мітрою був! Він був закручений кільцями навколо вирізаного листя! Тут так темно, що я не можу нічого додати, але він тут був!» Ти п'яний, сказав Деметріо, повертаючи назад. Занадто високо, щоб людина могла дістати, і ніхто не зможе вилізти по такій гладкій колонні. Кімрієць може, пробурмотів один із охоронців. Можливо, говориш, Конан, задушив Каліана, зашморгнув канат навколо колони, пройшов через коридор і сховався в кімнаті, де є сходи. Як же тоді він зміг зняти канат після того, як ти його побачив? Він був із нами з тих пір, як Арус знайшов тіло. «Ні, скажу я вам, Конан не скоював злочин. Мені здається, справжній злочинець убив Каліана». Щоб сховати те, що було у чаші І зараз ховається в якомусь затишному кутку замку і Якщо ми не зможемо його знайти Нам доведеться звинуватити варвара Щоб задовольнити правосуддя Але де ж Промеро? Усі розрізнено повернулися до мовчазного тіла в коридор Діонус заревів, кличучи Промеро, який вийшов з кімнати, де стояла чаша. Його обличчя було білим, він увесь тремтів. «Що на цей раз, друже?» – роздратовано гримнув Деметріо. «І я знайшов символ у нижній частині чаші», – зачастив Промеро. «Але це не древній іерогліф, це недавно вирізаний символ». Знак Тотамона – стигійського чаклуна, найзліснішого ворога Карантеса. Певно, він знайшов чашу в якійсь страшній тріщині під пірамідою. Боги древніх часів не вмирають, як люди. Вони поринають в довгий сон, а їх послідовники закривають їх у саркофаги. Але так, що чужа рука не може потривожити їх сон. Тотамон – Відправив смерть Карантесу. А жадібність Каліана випустила цей жах на свободу. І зараз, можливо, він підкрадається до нас. «Ти буркотливий дурень!» – заричав Діонус, заліпивши йому важкого ляпаса. «Ну, Деметріо!» – сказав він, повертаючись до інквізитора. «Я не бачу нічого іншого!» «Як тільки арештувати варвара!» Кімерієць скрикнув, пильно дивлячись на двері кімнати поруч із кімнатою зі статуями. «Дивіться!» – вигукнув він. «Там щось рухалось з кімнаті! Я бачив! Я бачив це крізь завіси! Щось прослизнуло по підлозі, мов темна хмара!» «Дорниці!» – виркнув постюмо. «Ми обшукали цю кімнату!» Він щось бачив. Голос Промера тремтів, а сам він перебував в історичному збудженні. Це прокляте місце. Щось вийшло з саркофагу і вбило калію на публіку. Воно ховається там, де ніяка людина не зможе. І зараз в тій кімнаті мітро захистить нас від сил темряви. Він схопив руку Діонуса. Обшукайте ту кімнату, мій володарю! Коли префект вирвався із цупкої хватки керуючого, постюмо сказав: Ти обшукаєш її сам. Схопивши промера за шию і пояс, він штовхнув волаючого нещасного до дверей перед собою, на мить зупинився і з такою силою закинув його в кімнату, що керуючий упав і залишився лежати за падінням. «Досить!» – пробуркотів Діонус, дивлячись на мовчазного кімерійця. Префект підняв руку. В повітрі відчувалось напруження, як раптом атмосфера розрядилася. Увійшов охоронець, тягнучи за собою гнучкого, розкішно одягненого юнака. «Я побачив, як він прокрадався з заднього боку замку!» – відрапортував охоронець, чекаючи схвалення. Замість цього він почув таку лайку, що волосся стало дибки. «Відпусти, аристократа, критин!» – закричав префект. «Хіба ти не знаєш Астріаса Петаніуса, племінника губернатора?» – знічений охоронець вийшов. А молодий дворянин став чистити свій прикрашений рукав. «Залиште свої вибачення, добрий Діонус!» – прошепелявив він. «Я розумію, усі на чергуванні. Я повертався з пізньої гулянки і вирішив пройтись, щоб провітрити мозок від винних парів. А що в нас тут? Клянусь Мітрою, не вже вбивство?» «Вбивство є, мій володарю!» Відповів префект І у нас уже, здається, є підозрюваний І хоча Деметріо ще має сумніви Ми беззаперечно відправимо його на кіл Гріховна шкатина Промимрив молодий аристократ Які можуть бути сумніви в його профині? Ніколи раніше не бачив такої слотійської пики О ні... «Ти бачив, собака!» Угрізнуся Кімерієць. «Коли наймав мене викрасти для тебе заморізький браслет!» «Відкриємось, а?» «Ти ж бо чекав на мене в тіні дерев, аби забрати свою здобич!» «Я б не відкрив твого імені, якби ти сказав хоча б одне порядне слово!» «Тепер розкажи цим псам, що ти бачив, як я залазив на стіну Після того, як сторож зробив останнє коло Щоб вони знали, що у мене не було часу вбивати цю жирну свиню До того, як увійшов Арус і знайшов тіло Деметріо миттю глянув на Астріаса Але той не змінився на лиці Якщо те, що він сказав, правда, мій пане Казав інквізитор. «Це знімає з нього підозри у вбивстві, і ми можемо просто промовчати про спробу крадіжки. Кімерієць заслуговує на 10 років важких робіт за спробу проникнути в будівлю, але якщо ви скажете слово, ми дамо йому піти, і ніхто крім нас не буде про це знати». «Я розумію, що ви не перший молодий аристократ, який вдається до такого засобу, щоб оплатити борги в азартних іграх. Та ви можете проявити розсудливість!» Конан, вичікуючи дивився на молодого аристократа, але Астріас знизав своїми худими плечима і прикрив позіхання випищеною білою рукою. «Я зовсім його не знаю!» Відповів він. Він божевільний. Якщо сверже, ніби я найняв його. Відправте його у пустелю. У нього міцна спина, і важка праця в копальнях буде в самий раз. Очі конона спалахнули, і він сіпнувся, як вжалений. Охоронці напружилися, стискаючи свої алебарди, але потім розслабились, коли він похмуро опустив голову. Арус не міг сказати, чи бачить варвар усіх інших із-під своїх чорних брів. Кімерієць наніс удар без попередження, мов кобра. Його меч блиснув у світлі свічок. Астріас пронизливо крикнув і раптом замовк. Його голова злетіла з плечей, фонтаном полилася кров, риси обличчя застигли на білій масті жаху. Деметріо вихопив кинжал і зробив крок уперед. М'яко, мов кішка. Конан розвернувся і направив вбивчий удар у пахви інквізитора. Деметріо інстинктивно відскочив, ледве відхиливши лезо, яке увійшло в його стегно наскрізь. Інквізитор зі стогоном упав на коліно. Конан. Не зупинявся, але барда, яку шпурнув Діонус, врятувала його череп від свистячого леза, яке легко повернулось, перерізавши древку але барди і ковзнувши по його голові, знесло праве вухо. Блискавична швидкість варвара паралізувала поліцію. Половина із них полягла ще до того, як змогла вступити в бій за винятком. Огрядного постюму Котрому дякуючи більше везінню Аніж вмінню Вдалося обхопити руками кімерійця Позбавивши того можливості Рухати рукою із мечем Ліва рука Конана Злетіла до голови гвардійця І постюму впав із пронизливим криком Стискаючи зяючу червону дірку На тому місці, де мало бути око Конан Відскочив від алебард його стрибок виніс його з кола ворогів туди, де Арус заряджав свій арбалет. Удар ногою в живіт повалив позеленілого сторожа, а нога конана розтрощила його щелепу. Нещасний сторож заволав крізь уламки зубів і криваву піну, що витікала із його розбитих губ. Раптом усі завмерли від несамовитого жахливого крику, що пролунав з кімнати, у яку постюмо шпорнув промеро, і з дверей, завішаних оксамитом, з'явився, похитуючись, керуючий, і зупинився. Його трясло від беззвучного плачу. Сльози лились по його в'ялому обличчю і капали широких від вищих губ. Він був схожий на дитину ідіота. Усі зупинилися, дивлячись на нього. Кунан зі своїм мечем, із якого капала кров. Поліція зі своїми піднятими алебардами. Деметріо зігнутий на підлозі, намагаючись зупинити кров із рани на стегні. Діонус, тримаючись за кровоточиве місце, де нещодавно було вухо. Арус, випльовуючи залишки розбитих зубів. Навіть постюмо, припинивши свої волання... І, моргаючий одним оком, Промира вивалився в коридор, завмер і вибухнув нестерпним божевільним сміхом. О, бога, довга шия! Оця проклята! Довга шия! І після страшних конвульсій, заціпенів та впав на підлогу із дикою усмішкою. Він мертвий, прошепотів Діонус. Від жаху забувши про свій біль і про варвара, який стояв зі своїм мечем поруч Він схилився над тілом, потім випростався Його поросячі очі широко розкрилися «Він не поранений! В ім'я Мітри! Що ж у тій кімнаті?» В приміщенні повис жах Всі з криками побігли до виходу Гвардійці, кинувши свої алебарди, змішавшись в дряпливий і пронизливо волаючий натовп, вибігли, мов, навіжені. Арус втік за ними. Напівсліпий постюмо, спотикаючи, сплівся за своїми друзями, волаючи, мов, поранена свиня і благаючи не кидати його самого. Він був одним із останніх. І ті, хто тікав за ними, Повалили і топтали префекта. Він повз позаду усіх, і за ним кульгав Деметріо, стискуючи своє кровоточиве стегно. Поліція, візничий, сторож, поранені чи цілі, вибігли з криками на вулицю, де поліцейські, що охороняли будівлів, піддалися паніці і долучилися до втечі, навіть не питаючи, що сталося. Конан Стояв у величезному коридорі сам один, за винятком трьох трупів, що лежали на підлозі. Варвар перехопив свій меч і покрокував до кімнати, завішаної багатими шовковими гобеленами. Шовкові диванні подушки були розкидані по підлозі, а з-за важкої позолоченої ширми на кімеріця дивилося обличчя. Конан і з подивом вдивлявся в холодне обличчя класичної вроди. Нічого схожого серед людей він ніколи не бачив: ні слабкості, ні милосердя, ні мук, ні доброти, ніякі людські емоції не відображалися на ньому. Це могла бути мармурова маска Бога, вирізьблена рукою умілого майстра, якби небезперечне життя в ній. Холодне й дивне, таке, якого кімерієць ніколи не знав і не міг зрозуміти. Він мимохідь подумав про мармурову красу тіла, що скрадалося за ширмою. Воно мало бути прекрасним, думав він, якщо обличчя так нелюдськи красиве. Та поки що він міг бачити лише голову, яка розгойдувалася з боку в бік. Губи розкрилися і промовили одне-однісіньке слово густим, вібруючим, як золоті дзвони, що дзвинять в загублених у джунглях храмах Китаю тоном. Це була невідома мова, забута ще до того, як піднялися королівства людей, та Конан зрозумів, що це означає «підійди». І кимарієць наблизився. Відчайдушно стрибнув і зі свистом розрубав повітря. Прекрасне обличчя злетіло над тілом, вдарилося підлогу з цього боку ширми і ще трохи прокотилося, перш ніж зупинитись. Уконана по спині побігли сироти, коли ширма затреслася від здригань того, що ховалося за нею. Він бачив і чув безліч вмираючих людей, але ніколи не чув, щоб людське створіння, помираючи, могло видавати такі звуки. Це був шум, не наче хтось борсався, ляскав батогом чи молотив чимось. Ширма хиталася, качалася, нахилялася, і врешті-решт із металічним дзвоном впала Конану під ноги. Рух припинився, і куна обережно зазирнув за ширму. На кімріця навалився увесь жах того, що він побачив. І варвар кинувся навтьоки, не сповільнюючи свого стрімкого бігу, аж поки шпилі нумалії не зникли за світанком, за його спиною. Думки про сета... Були схожі на первісний жах і про його дітей, які колись правили землею, а зараз сплять в темних печерах під чорними пірамідами. За позолоченою ширмою лежало не людське тіло, а тільки марахтливі безголові кільця гігантської змії.